Mir dobro, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Poziv u svijetu. ponedjeljak je 26. sjećan 2015. godine. Danas je jedna jako zanimljiva tema za sve vas koji ste i članovi Franjevačkog svjetovnog reda ili ste čuli za Franjevački svjetovni red. Sato što ćemo pokazati kako se čuda mogu događati u svakodnevnom životu po djelovanju zauzetih pojedinaca, govorit ćemo o palijativnoj skrbi, a pogotovo s naglaskom na jedan veliki projekt koji se zove Volonteri u palijativnoj skrbi. Stoga danas u našem studiju pozdravljam moje dvije gošća, a kasnije će nam se još jedna gošća priključiti putem telefona. Stoga najprije pozdravi idu gospođo Renati Marđetko, predsjednici udruge ne izlječevima u kotoribi. Dobrodošli. I s druge strane, odnosno točno preko puta Renate, sjedi Blaženka Erormatić, voditeljica projekta Mobilni tim volontera u palijativnoj skrbi Franjevačkog svjetovnog reda. Dobar dan. Mi smo već nekoliko puta govorili o palijativnoj skrbi, ali danas ćemo reći o nečemu zaista vrlo konkretnom i raduje nas zapravo da možemo progovoriti o jednom velikom projektu koji će se događati kroz nekoliko godina ovdje u Hrvatskoj, a uskoro ćete čuti o čemu se točno radi. Ja bih za sam početak zamolio Blaženku da kaže ponovno, kao što smo to već nekoliko puta govorili, što je to točno palijativna skrb? Palijativna skrb je zapravo pomoć pacijentima, odnosno bolesnicima, koji boli od neizlječve bolesti. Znači, to su bolesnici koji više ne reagiraju na lijekove, na, na medikamente, na, lije, na lječenje oni su najčešće prepušteni na njegu obiteljima, odnosno njihovim najbližima, da ih zapravo njeguju do kraja zapravo njihovog života. A naša, naša uloga, uloga volontera je da te zadnje trenutke njihovog života e, uljepšamo da ne budu sami, da ne budu napušteni, da im pokažemo da su vrijedni za našu zajednicu i zapravo da potvrdimo dostojanstvo ljudskog života sve do njegovog samog kraja. Zašto se baš Franjočki svjetovni red bavi palijativom? Zato što je Sveti Franjo je svetac zajedništva, bratstva, ljubavi, a palijativna skrb je upravo to. Vi ste počeli prije nekoliko godina na Kaptolu 9 vrlo skromnim koracima, malom edukacijom, sa malim brojem korisnika, ali uskoro je rastao i broj volontera i broj korisnika. Tako je. Da mi smo krenuli, zapravo jedna grupa entuzijasta od nas 23, naravno da pet godina već dijelujemo i taj broj je sada narastao na jedno volontera aktivnih. Mi smo u ovih pet godina oko 150 korisnika pomogli, znači korisnika i njihovih obitelji. Evo, trudimo se. I sad nakon pet godina okupili ste još neke udruge oko sebe, a, tražili ste pomoć i Europske unije i dobili ste pomoć Europske unije kroz a, projekt iz Europskog socijalnog fonda u sklopu operativnog programa razvoja ljudskih potencijala 2007. do 2013. godine. Partneri su na ovom projektu koji se zove Volonteri u palijativnoj skrbi, dakle Franjavački svjetovni red, mjesnobranstvo bratstvo Kaptol, Zagreb, potom udruga Naš život i grad Petrinja u Sisačkom, Oslavačkoj, Županiji i udruga Pomoćne izlječevima u Međimurskoj Županiji. Kako to da ste se, gospođo Marđetko, vi pojavili kao partner? To zvada je prijateljstvo i suradnja sa Franjevičkim svjetovnim redom i mobilnim timom volontera traje dugo e, zapravo na samim početcima i njihove udruge i naše, ali ja isto tako radim profesionalno u Centru za koordinaciju palijativne skrbi grada Zagreba i svakotnevno zaje, m, zaista surađujemo i volontere smatramo isto tako profesionalnima u svoje ulozi i, i brinemo za iste bolesnike. Vi ste na neki način i pionir u palijativnoj skrbi na ovim prostorima. Naravno da je neskromno govoriti o onome što ste napravili, ali zaista puno tih stvari je već za vas. Puno ste toga prošli i privatno u palijativnoj skrbi, ali kasnije profesionalno, zar ne? Pa jesmo mi uvijek pomalo pioniri. Da. Uh, ja, ja sam imala prilike uh, početi svoju edukaciju i djelovanju u palijativi u Kalkuti, u, u kući za umiruće majke Tereze. Nakon toga sam radila u hospicima i završila svoju edukaciju u Engleskoj, koja je opet koljevka modernog palijativnog pokreta. E, tako da sam se nakon tih svih iskustava vratila u Hrvatsku. I sad djelujete na lokalnoj razini primarno, ali vidite li ovdje neke promjene u odnosu na prošlih nekoliko godina? Da se ipak nešto mijenja u Hrvatskoj? Je. Mijenja se svijest i volonteri udruge su ti koji doprinose puno tome da ljudi prvo razumiju što je palijativna skrb, da znaju što što očekivati, što tražiti i gdje to potražiti. I stvarno, sad se i profesionalci, i službe, i lokalna zajednica, i, i voditelji na nacionalnoj razini zalažu za to da se, da se razvije ta skrb koju će zapravo skoro svaki čovjek od nas treba. Vaša udruga odroga specifična, jer od 2010. djelujete na području međimurja tri grada, stotinu, 30 sela i 50 članova, velik broj zdravstvenih radnika. Vi povezujete u isto vrijeme službe i profesionalce i sasvim sigurno doprinosite dostupnijoj bržoj i cjelovitijoj skrbi za bolesnike. Kad gledate o svoj rad od 2010. do danas, koje su neke bile najzanimljivije aktivnosti iz tog područja? Pa ja bih rekla da, da je rad udruge zapravo počeo za, za našim obiteljskim stolom, počelo, počelo je iz prijateljstva, iz ljubavi uh, jedne za druge. I, I svi smo vidjeli potrebu u našoj najbližoj okolini i rekli smo da, da, da vidimo što ljudi trebaju. I dali smo se jedan period u kojem su se javljali zdravstveni radnici, prije svega ali ljudi koji su imali nekog svog kao palijotinog bolesnika ili jednostavno koji su, koji su željeli na neki način doprinijeti i, i onda su se naše aktivnosti i razvile prema potrebama. E, tako da smo, zdravstveni radnici su vidjeli da u sklopu svog radnog mjesta ne mogu dati dovoljno i oni su e, počeli povezivati sve više službe, uključivati profesionalce, sve one koji su vidjeli da, da možda nekim normalnim putem čovjek ne dobije u svojoj skrbi. A Isto tako ljudi koji nisu zdravstveni radnici doprinjeli su da upoznaju svoje susjede, da prepoznaju bolesne ljude u svojoj okolini. Isto tako da nabavimo pomagala koje smo mi kupili, koje besplatno posuđujemo ljudima. Ali radili smo po župama Međimurja predavanja, znači ljudima smo prišli tamo gdje se oni nalaze nakon mise, uzeli smo im pola sata da im objasnimo što mi radimo i zapravo smo lokalnu zajednicu poznali sa palijativnom skrbi, mislim da je to jedna od vrijednih stvari. Jer Međimurje koliko god puno mjesta ima, još uvijek ima 125.000 stanovnika, ipak je lakše djelovati nego u Velikom Zagrebu i potaknuli smo profesionalce i službe i lokalnu samoupravu da, da na neki način se počnu buditi, tako da uspoređujući s drugim županijama u Hrvatskoj, međ, malo međumorje stvarno ima nekoliko karika uh, i prednjači, pred nekim županijama drugima što se tiče i profesionalnog i ovog volonterskog. Kakve su bile prve reakcije kad ste zapravo krenuli s projektom? Ojeto, svi su nekako reagirali na, uh, prvo na ime, Uh -huh. koje je pomoćne izliječivima i u zadnje vrijeme ljudi o tome pitaju. Desilo se jednostavno u jednom trenutku, ali imali smo potrebu da počnemo pričati o jednom dijelu života na način da ljudi razumiju o čemu se radi. Uh -huh. I rijetko nas pitaju triput čime se bavimo. Uh -huh. A druga stvar je to što ljudi ne je kvaliteta. I onda kad, kad pričate nekom ljudi vas često pitaju dobro, ali to je podrška i sve to, alko radi pravu palijativu Potrebno je dugo objašnjavati da je podrška prava palijativa, da je više ruku, više ljudi uključeno u skrb za neko ko živi sam ili s obitelji zapravo palijativa. Palijativa zapravo traži naš snažan angažman i angažman zdravstvenih djelatnika, ali i svih drugih kojima je stalo. Pa Blaženka u čemu će ovaj projekt potaknuti druge na angažman i koje su njegovi glavni ciljevi? Glavni cilj projekta je zapravo uključivanje i osnuživanje volontera u palijativnoj skrbi i to u sve tri naše županije. Znači projekt će se, odnosno aktivnosti projekta će se provoditi paralelno u sve tri županije. Znači cilj nam je uključiti što više volontera, educirati volontere, povezati volontere sa zdravstvenim e, i nezdravstvenim ustanovama, profesionalcima, znači da bismo mogli e, pacijentima, znači palijativnim bolesnicima dati cjelovitu skrb onako kako oni to zaslužuju. Jer volonteri zapravo su najjači i u onom trenutku kada su povezani u sustavu. Znači moramo se potruditi svi da se sustav palijativne skrbi izgradi. Ono što je rekla Renata, da palijativni pacijent treba puno ruku, treba puno uh, struka, puno znanja uh, koje uh, kojima mu se može pomoći, uh -huh. jer on ima i zdravstvene probleme, ima bolove, on je isključen iz nekakvog socijalna, ima socijal, suočenje sa socijalnom isključenošću jer možda ne može više iz kuće prikovanje za krevet. Znači treba jako puno i pomagala i ljekova i druženja i ljubavi i pažnje i obitelji treba nekako pomoći u organiziranju te skrbi jer skrb je uh, slojevita i uh, različite vrste pomoći su potrebne i obitelj tu izgubi mjesece i mjesece da bi zapravo uh, polovila gdje šta može dobiti i na šta sve ima pravo. A onda mi tu na Nekako u tom prostoru nalazimo svoje mjesto da i bolesniku i obitelji pomognemo da što lakše i što brže i što bolje organizira e, skrb za, za bolesnika. Evo kada uspoređujete sad zapravo izazove koje imamo ovdje u Zagrebu sa recimo Međimurjem, ima li tu sličnost i razlika? odručju Naravno, da. Sličnost je ta da su potrebe iste za, za svakog bolesnika i za njegov obitelj. Isto tako, srce i ljubav volontera je ista. Želja da se pomaže. A i edukacija koju ćemo provoditi zapravo može imati isti program. Edukacija, govorimo o edukaciji mm -hmm. volontera i organiziranju, znači način organiziranja volontera. A razlike su zapravo geografske, najviše, jer Zagreb je koncentriran. Znači mi smo tu svi na recimo malom prostoru u odnosu na Međimursku županiju koja se sastoje od, i ti, ti si rekao od da, ne znam koliko 130 sela, sela da. sela, da. Tako da su tu teško je Naime, teže je organizirati pomoć bolesnicima koji su u nekom udaljenom selu. Kod nas je ipak nekak lakše, pa će volonteri iz Dubrave doći možda na trešnju ku trauma im pa će pomoći, ali u Međimurju iz jednog sela na sasvim drugo selo, jel, ako baš u tom selu konkretno nema volontera, teško je organizirati Pomoć. Ali evo, potrudit ćemo se e, na neki način da što više volontera uključimo, da, da ih bude iz različitih mjesta i da nekako svakom ta skrb bude dostupna. I u međuborju će se to više koncentrirati, odnosno usmjeriti, pomoć možda i telefonska, telefonskim putem, savjetna preko telefona ako baš neće moći e, konkretno osoba dolaziti. U tome svemu je zapravo presudna edukacija zdravstvenih djelatnika, zar ne? Ko, kako izgleda taj program i kada netko zaista pokaže interes da bude dio palijativne skrbi ili dio vašeg projekta, što ga očekuje na tom putu? Što ste vi prošli sve da bi došli do te situacije? Pa je ne, nama je na neki način lakše što se tiče edukacije, zato jer zdravstveni radnici koji su naši članovi su lakše prihvaćeni e, onda i od drugih zdravstvenih radnika i, i, i o, svojih organizacija. Ono što volonter mora proći je to da, da, da se upozna s time što je palijati na skrb. Da dobra volja nije dovoljna. Mm -hmm. Da su to teške situacije, uh, koncentracija sve, svih problema i svih poteškoća 300 puta od obične bolesti. Znači, svaki član obitelji, uključujući bolesnika, ima svoje potrebe i volontere treba pripremiti na ono ušto prema čemu oni idu. E, dalje voditi, voditi volontere je važno e, i to što ovaj projekt daje zapošljavanje koordinatora, znači da bude ta skrb kontinuirana. Naši zdravstveni radnici su imali tu prednost znači njih upoznati što je palijativa da oni točno znaju, ali oni već imaju komunikacijske vještene, vještine koje, koje rabe na svom poslu tako da njima nije bilo strano ni smrt, ni umiranje e, ni kako pričati s ljudima ni kako ih pitati što ih muči jednostavno oni su možda ono što za što nemaju vremena na poslu mogli dati e, nakon posla kao volonterija to je podrška priče jer oni ne rade ništa medicinski E, tako da evo svaka županija će na drugačiji način o, oformiti svoju edukaciju. Mi ćemo probati mjesečno obrađivati različite teme, probat ćemo napraviti grupe volontera prema onome š, čime se neko hoće baviti. Znači neko će posjećivati bolesnika, neko će više pričati o slučajevima š, koje imaju zdravstveni radnici uključeni, neko će izrađivati letke. Znači prema tome čime se neko hoće baviti će se organizirati edukacija za te ljude. Edukacija u Zagrebu, kako će izgledati? Da, edukacija u Zagrebu je predviđena kao e, tri dvodnevne radionice. Znači, mi već imamo volontere, imamo 40 volontera nezdravstvenih koji e, trebaju još... Dodatno, dodatnu edukaciju tako da će se za njih organizirati neke dodatne edukacije ali volonteri novi koji će se uključiti i koji su uključeni eh, oni će, trebaju znači jednu cjelovitu početnu edukaciju upravo što je rekla Renata od eh, toga šta je palijativna skrb pa onda do svih eh, ostalih ovaj, tema koje, koje, koje su važne da bi volonter mogao biti eh, uključen u, u proces pomaganja. Biti u u na skrbi nije lako. Dogodili se često da odustaju. Da pokažu da, da imaju veliki interes, ali kad shvate zapravo koliko je to zahtjevno ili kad se suoče s nekim konkretnim problemima, da jednostavno kažu to mi je previše, ja to ne mogu izdržati ili nisam za to spreman, pomoć ću neki drugi način. A nama se za zdravstvenim radnicima nije to dešavalo. Nam se desio baš slučaj, danas smo pričali da je gospođa uh, Jednostavno e, je došla na situaciju koja je bila previše. Obitelj je pred njom istresla sve što je njoj potrebno, iako sam ja na telefonu poznala obitelj, što volonter radi, što ne radi. I kad je gospođa došla sa željom da volontira, obitelj nije mogla izdržati da ne istrese e, neke druge svoje probleme koje zapravo ne može odraditi volonteri. Ta gospođa se e, plašila, mogu reći, nije, nije htjela više volontirati. Ali eto, to je isto nešto što se dešavao. Pa da, ja mogu, isto, ja mogu potvrditi da volonteri e, odustaju. Ne znam, jedan od razloga jest da kad shvate šta, šta se pred njih stavlja kao volontera u palijativno skrbi, ali isto tako nama se i kroz vrijeme mijenjaju životne i radne i ostali uvjeti i naprosto se dogodi da se promijene neke okolnosti i da ljudi više ne mogu poklanjati svoje slobodno vrijeme jer ga jednostavno nemaju. A oni volonterima koji su ustrajni nastojimo upravo zbog ovih teških situacija organizirati i duhovne obnove, imamo supervizijske sastanke redovito dva puta mjesečno gdje oni mogu govoriti upravo o svojim problemima i poteškoćama, podijeliti te poteškoće s nama svima, svi tu sudjelujemo, svi tu učimo, rastemo, pripremamo se možda za nekakve slične takve situacije tako da, da ne budemo iznenađeni koliko god je to moguće. Mm -hmm. zato, zato je važna koordinacija volontera. To je ono što je Renata napomenula. E, u ovom projektu mi smo zapravo predvidjeli zapošljavanje koordinatora volontera i to na neki način po uzoru na ono kako smo to mi napravili u Franjavačkom svjetovnom redu. Mi imamo za poslano koordinatora volontera našu diplomiranu socijalnu radnicu koja već četiri godine radi kod nas i ona e, zapravo se brine o tome da, da sa volonterima, da volontera organizira, znači ona prima e, ove telefonske pozive za pomoć obitelji ili bolesnika, ona e, sasluša sukladno tome na kojem je području grada i koje su potrebe, ona promišlja i odabire volontera, dogovara posjete, e, sluša volontera, znači volonteri poslje svake posjete njoj e, naprave izvještaj i usmeni i pismeni, e, Znači razgovara se, puno se s volonterima radi, puno se razgovara da oni ne bi bili prepušteni sami sebi. I evo zapravo nama je nekako bilo drago vidjeti da EU prepoznaje važnost e, koordiniranja, prepoznaje prvo važnost volontiranja. Čini mm -hmm. mi se kod nas malo svijesto o volontiranju e, sve više razvija, ali još uvijek nije na, na toj razini. E, rekla bih ne da naši ljudi ne volontiraju, nego e, ne, ne postoje organizirano volontiranje, e, a to je nekako bitno, pa je onda kad se gledaju neke statistike, onda je Hrvatska negdje na, na zadnjim mjestima u, u, u usporedbi da. sa ostalim zemljama, kao mi najmanje volontiramo, a znamo da ne, da naši ljudi su spremni pomagati i da pomažu, ali da se to nigdje ne evidentira. Pa evo, i ovo ovaj, ovaj je jedan način da mi organiziramo, znači da imamo organizirano volontiranje, da imamo koordinatora volontera koji bilježi volonterske sate, ti se volonterski sati prijavljuju na ministarstvo rada i socijalne skrbi. Znači, postoji nekakva evidencija da vidimo koliko ljudi pomažu i koliko su spremni dati svog vremena i ljubavi. I evo, prije prvog glazbenog predaha, zapravo središnje pitanje, kakav je to tip usluga koji se pruža u palijativi korisnicima? Znači, što sve obuhvaća palijativna skrba? Malo je drugačije ako je profesionalno, malo je drugačije ako je od strane volontera, ali zapravo uvijek se gledaju fizičke potrebe, psihičke, socijalne i duhovne. I za mene kao, kao medicinsku sestru prestao je bolesnik biti netko koji ima fizičke simptome. Postao je osoba koju ja uvijek vidim kao jednu cijelinu svih tih razina skrbi, ali i njegovu obitelj. Mm -hmm. I, on, i, kad, I prinesemo to na volontera i volonteri uče gledati na taj način. Znači oni možda neće rješavati boli ili drugi simptom, ali će prepoznati kad čovjeka boli, kako izgleda kad nekog boli, e, vidjećemo ćemo grižnju savjesti kao, kao, kao, kao duhovnu poteškoću, kao emocionalnu. Znači bavimo se sa obitelji, ja još uvijek zastupam hrvatsku obitelj kao nek, nekog ko se ne želi riješiti bolesnika. Ali to su takvi simptomi e, koji su jako teški zagledati e, kad je na, tvoj najbliži u pitanju. E, tako da, da, da evo, u jednom trenutku, u jednom vremenu se pokrivaju sve te potrebe. Evo nakon kratkog glazbenog predaha vraćamo se na tragu emisiju pa ćete ću tišno da puno korisnih informacija o palijativnoj skrbi i posebnom projektu Volonteriju palijativnoj skrbi. cieloo s by sta da te samo do i do ti ticha moje srdce byo by bi cielo te samo do Jedin do twoich nogu, pružam ruke drchtawę, suze polako glize ni z moje obraze, da te samo to taknę i do dirnem ti halinę, moje srce było bicielo rane bi stale Da te samo dotaknem I do ti haljine Moje srce bilo bi cijelo Da te samo dotaknem Pružaš ruke, dižeš mi lice Tvoje oči mi govore ne gledaj svoje grijehe, pogledaj u mene. O da te samo i dodirnem ti haljine. Moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale. O da te samo dotaknem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 Da te samo dodagnam, da te samo dodagnam. Poštovani slušatelji, slušate emisiju Poziv u svijetu, emisiju Hranjavačkom svjetovnom redu. Danas razgovaramo o jednoj vrijednoj inicijativi o vrijednom projektu o palijativnoj skrbi i projektu koji se zove Volonteri u palijativnoj skrbi. I već smo u prvom dijelu govorili dosta konkretno zapravo što je to točno palijativna skrb, kakav tip aktivnosti obuhvaća. Predstavili smo i neke aktivnosti, a sada ćemo putem telefona uključiti Nikolinu Markulin iz udruge Naš život iz Petrinje. Dobrodošli, čujemo li se Nikolina? Halo, dobar dan. Poštovanje, nas čujete? Poštovanje, čujemo, čujemo se da. Evo, vi ste također dio ovog velikog europskog projekta pa ja ću za sam početak reći da je zaista i vaš popis aktivnosti impresivan. Već osmu godinu provodite programe i projekte izvan institucionalne skrbi s ciljem unapređenja kvalitete življenja starijih, nemoćnih, invalidnih i radno nesposobnih osoba. Djelujete na području grada Petrinje i općine Topusko, pokrenuli ste onaj poseban telecentar, niste sami. I korisnici jedinica socijalnog alarma su pod nazorom 24 sata svih 365 dana u godini. Eto moram Tako, i sam reći da nisam znao da u Petrenji postoji udruga koja toliko dobro radi ovaj posao. Pa po vam na samom početku čestitamo. Pa hvala vam puno. Da evo i mi smo isto jako posebno ovoga zadovoljni sa tim. i počašćeni um, smo što smo šesti i eto, jako nam je drago da smo stvarno u tih svih 365 dana u godini ovoga, aktivni i da smo tu za ljude kad im treba. I vi ćete sad zajedno sa udrugom neizlječivim u Kotoribi i sa Franjevačkim svjetovnim redom ući u taj veliki projekt, odnosno već jeste paljativne skrbi. Tu nemate toliko da. puno iskustva, ali zapravo će to biti svoj vrstan prijenos znanja na vas, zar ne? Tako je, da, da. Pa kako vi A, pa, vidite zapravo vaš, vaš doprinos ovom projektu? Pa, eto, znači, ja sam samo htjela tu reći da smo mi taj projekt prepoznali kao jedan model alternativne izvan institucionalne skrbi na, znači, na području naše grada, grada Petrinje, uh -huh. čijom provedbom želimo biti dosta jedna čvrsta karika u sustavu te palijativne skrbi i, znači, senzibiliziranjem e, sugrađana, e, lokalne zajednice, e, institucija i naravno educiranjem e, i uključivanjem volontera u projekt. E, želimo dati podršku e, tom rasterećenju sustava i podršku članovima obitelji, a u biti naravno da nam je najvažnije dati podršku osobi koja je u toj jednoj teškoj životnoj situaciji e, koja može ono trajati od par mjeseci do godinu dvije i tu ono dati e, dati jako jednu dobru ovoga edukaciju svima koji su voljni pomoći. U Petrinji je situacija možda još i teža budući da su ograničeni da. kapaciteti smještaja, da nema tehospicija. Tako je. nemamo tako, je, da nemamo ni hospicija i um, čisto zbog toga znači bi stijeli um, Evo, znači, sensibilizirati javnost putem razno raznih tribina koje ćemo organizirati e, radionica, okrugli stolova e, putem isto tako raznih medija znači privući ljude, privući volontere e, isto tako ovoga znači e, reći im, e, šta je palijativna skrt da, da znaju da uputiti da to imaju ovdje e, i, i samo raditi na tome i dalje mm -hmm. znači da, da, da se ljudi imaju kome okrenuti Kako ste vi osobno postali volonter? E, ja, pa evo, <laughs> u biti mene kod mene je to krenulo još u srednjoj školi. Mm -hmm. U srednjoj školi, znači u gimnaziji evo imali smo jednu dobru psihologicu koja nam je tako pričala o svemu i svačemu i imali smo imamo jedan centar ovoga. Ja sam inače rodom iz križevaca, samo mm -hmm. to ću naglasiti ovoga. E, rodom sam iz križevaca imamo Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju. E, tamo su znači djeca mlađe dobi i starije dobi koja se bore sa raznim, raznim teškim razvojem problemima. I ta naša pedagogica nas je u biti pitala da li želimo volontirati sa malostarijom malo djecom kako bi se to nalno. Tu smo negdje bili vršnjaci ali bili su nešto malo mlađi od nas, pa da li želimo pomoći njima možda u socijalizaciji s drugim, s drugom djecom, s, drugom, s ljudima drugima i sve su oni bili dosta zatvoreni. I tu je tako nekako to krenulo. Što je od mene, ja sam se prijavila da bi ja to htjela i eto, tako da to još teže iz srednje škole. Mm -hmm. Ne bi htjela duži o tome, ima tu priča. Priča svakakvi halec. A recite, koliko je zapravo važna potpora obitelji u tome kad se netko odluči biti volonter? Pa, uh, jako je bitna uh, potpora obitelji. Znači, uh, eto, uh, to, to vjerojatno je jedan od dosta važnih čimbenika, mislim. Pa je, da, da. Kako je iskustvo imaju uh, naše gošće u studiju? Blaženka. Pa evo, ja su, ne srenata. znam da li mene moj muž sluša, ali meni je to jako važno jer da muž ne tolerira moje izostanke i popodnevne aktivnosti, uh, zasigurno se ne bih mogla posvetiti volontiranju i vođenju ovog projekta. Tako da evo, iako vjerojatno ne, ne sluša jer je radi, jer radi na poslu, ali stvarno, eto, hvala mom mužu kojim je velika podrška i, i, i na njegovoj toleranciji zapravo zahvaljujem gospodinu. Mm -hmm. Renata? Meni od podrške obitelji od učenja, u okviru obitelji počelo volontiranje, zato jer kod nas u malim mjestima stvarno od, od karitasa do aktiva žena do, do, do malih udrugica koje ne broje svoje volonterske sate nas uče da, da jednostavno to je normalni dio života tako mm -hmm. da to je dosta teško. Ljudi često misle da je to možda i lagano. Volonterstvo općenito naravno da može biti u raznim područjima. Možete biti volonter u sportskim udrugama, u karitativnim, u drugim bilo kakvim. Ali kad se odlučite na palijativnu skrb to traži ipak i dosta veliku žrtvu. Ne samo vremensku, zar ne? A, ja mislim da je to nekako podjednako. Vjerojatno se odručujemo zapravo prema svojim afinitetima i znamo zašto. Recimo, ja znam, moj deda je dve godine ležao u krevetu i znam kako su se moji roditelji mučili da mu nekako olakšaju te zadnje dane. I ja se nekako uvijek toga sjetim. Ono, nekako kad znamo da smo nekom pomogli, kad znamo da je netko... S, sa puno manje muke zapravo prošao cijelo to teško razdoblje. U biti, mi više dobijemo, jer ta obitelj ti bolesnici nama više daju, ima, uvijek imamo osjećaj da smo mi više primili od njih nego što smo mi njima dali. Mm -hmm. Jer se ljubav uvijek vraća. Ljubav se uvijek vraća, ona se umnožava i kad na neki način je dajemo i širimo oko sebe, ona nam se uvijek vrati i to mnogo ostruko više. Tako da su, naravno da ima trenutaka kada se čovjek pita šta mi sve to treba i, i, i budemo i umorni, ali na neki način to su kratka razdoblja kada se tako osjećamo i onda već u nekom sljedećoj aktivnosti, sljedećoj posjeti već nestane to pitanje, mm -hmm. zaboravi se. Renata, vi, vaše iskustvo? Pa ja mahala sam glavom. Nikad ne vidim <laughs> volontiranje kao žrtvu. Mm -hmm. Mislim da je to da... Da je to kriva percepcija volontarstva. <laughs> <laughs> Mislim da se ne žrtvujemo nego, nego ono vrijeme koje imaš eh, odradiš onak kako želiš i mm -hmm. da rijetko ko požali jedan trenutak. E, još me zanima jedno pitanje, dosta je važno za, sve, za sva tri grada ili regije iz kojih dolazite, a to je potpora lokalne zajednice. Ovdje vidimo da je Evropska unija prepoznala vrijednost jednog projekta koji će pri, pridonje tome da se osnaži uh, zapravo ovaj dio u Hrvatskoj na te tri razine, ali kako vidite potporu lokalne zajednice u sredinama iz koje dolazite? Evo, tko će prvi možda Nikolina? Evo, pa ja moram, definitivno bi željela izraziti veliko zadovoljstvo što je grad Petrinja jedan od partnera u projektu. Mm -hmm. e, Tebi čak i ovom prilikom, ko znam, možda ima nekih Petrinjaca koji slušaju te poznati stvarno sa da se uključe u projekt i postanu volonteri u paliativnoj skrbi. oga e, evo, isto tako, e, znači, e, htjela bi... E, zdraviti i isto tako ovoga sam jako zahvalna i gradonačelniku grada Petrinje Darinku Duboviću koji je isto partner znači, u našem projektu e, znači da, da, nema, da nema potpore ne bi to tako sve možda bilo ovako kad se ima potpora onda je sve lakše e. Pa mi isto da. imamo, uh, u ovom konkretnom projektu nema Grada Zagreba kao partnera, ali inače u našem uh, radu, je u svih ovih godina koliko radimo, zapravimo pot, uh, potporu Grada Zagreba. Uh, I moram priznati da uh, svaka potpora uh, je vrijedna, jer nam to daje nekakvu dodatnu snagu i potice i znamo da ljudi razumiju i da da prihvaćaju našu aktivnost kao nešto što je korisno i potrebno zajednici. A kad je to takva jedna institucija kao što, je grad, kao što je grad, odnosno lokalna zajednica, onda to još ima više struku pomoć, jer znamo, znači grad Zagreb točno zna šta njihovim građanima treba, koje institucije postoje, gdje su nekakvi prazni prostori i zapravo njihova podrška je stvarno bitna u tom segmentu, znači da znamo da radimo ono što je potrebno zajednici, a naravno i za financiranje, jer naše su usluge potpuno besplatne za korisnike kako bi paljetivna skrb i trebalo biti na svim razinama, znači naše troškove moramo na neki način financirati i tu nam pomaže onda grad Zagreb. Renata, evo vi ste rekli da u Čakocu ima jedan dobar primjer gdje je zapravo i župa pomogla na neki način vaše djelatnosti. Je. Namo pomažu stvarno župe od toga da su nam dale mogućnost da pričamo ljudima koji dolaze u crkvu, do toga da nam je prva pomagala kupio jedan svečenik, do toga evo, zgodan primjer da svečenik koji je djelovao u Zagrebu i pomagao Franjevcima se sad preselio u Čakovec. Mm -hmm. I on je bio unaprijed pripremljen. Šta ga ovoga... čeka, znao je da. <laughs> što je to palijativa <laughs> i zaista nam je odmah zašao susred uh, i htjela bi reći da mi uvijek gnjavimo Moji susjedi svi znaju što je palijativa, u mom selu, oni koji vode selo znaju što je palijativa, da li su novce zapomagala i stvarno nam je zadatak što više utjecati, što više nekom približi što je palijativa, to će ti ta lokalna zajednica vić, biti veća pomoć. I moj mentor jedno jednu šaljivu, ovoga, dodatak, veli, dolazi nam nova šefica, nadam se da će joj neko biti bolestan. To si mi dozvoljavamo, malo je morbidno, ali hoće reći što je više neka tema bliže nekom, to će više podržati tu ideju. Pa tako da stvarno lokalna zajednica treba puno vremena jer ima puno sela ali stvarno nam puno pomaže. Ako netko tko u ovom trenutku sluša ovu emisiju, poželi biti volonter i biti dio vašeg projekta kako se to može ostvariti? Pa evo u Zagrebu se može javiti, ne znam da kažem telefon ili ćemo to Možemo im poslije, da, ili neka se jave u režiju, poslje. pa ćemo da. Da, evo, znači mobilni tim za palijativnu skrb, Franjočkog svjetunog reda. Imamo i web stranicu, znači može se preko interneta, može se na neki način pitati možda, ne znam, u crkvi, Evo, pa i na Radio Mariji se može pitati, tu ima naš broj telefona, tako da evo, na, može se na više načina e, znaju i evo centar za koordinaciju palijativne skrbi za za nas e, neki liječnici. Pa dakle, evo, mogu ako mogu se prijaviti. Evo? Mogu se prijaviti, svi su dobrodošli da pače. I što ih onda očekuje kad se prijave? Pa razgovor u kojem se vidi što čovjek bi želio raditi, mm -hmm. koje su to, to ili, ili vrijeme ili neke vrline koje ho on hoće pokloniti toj palijativnoj skrbi i prema tome se onda i njega upućuje uh, što će raditi, gdje može doprinijeti i, i način na koji se može educirati. Dobro. Ja se zahvaljujem Nikolini, ne znam ili ona još uvijek s nama. Jesam, jesam, jesam tu sam, sve pažljivo slušam. <laughs> evo Nikolina, hvala što ste se uključili u našu emisiju i dali svoj evo, doprinos hvala, i na hvala taj i način. Vama. I želim vam hvala puno vama uspjeha. Pa nam se pozvali, evo, žao mi je što nisam mogla biti, ali evo i ovako isto ovoga, e, Dobro, dobro smo to odradili bar ja mislim ovoga, e, Poslali smo poruku koju želimo poslati što je najbitnije i e, Evo, ja bih možda samo ne znam za kraj ako mogu i smijem. Uh -huh. Još samo nadovezala oga, e, da bih htjela bi puno pozdraviti Frantu Barišića e, koji je pohvalio projekt e, te koji nam je uputio same riječi pohvale, znači za skrb o bolesnima i provođenju znači ovakvog projekta i kojeg ćemo e, svakako uključiti u projekti, već smo evo u, u razgovorima tako da će nam njegova riječ nam puno, puno dobrodoći. Eto, hvala vam, nadamo se da je čuo vaš pozdrav. Ja se isto, evo ja se isto nadam, da. I želim vam ugodan ostatak dana i svako dobro. Hvala, također pozdravio evo vama. Pozdrav, doviđenja, Blaženka. Prije glazbenog predaha. Prije glazbenog predaha. Zapravo, pitao si me kako je, koliko je važna obitelj. Ja sam se sad sjetila i naše Franjevačke obitelji. Naravno. Evo, pa, htjela sam onako sa, s velikom ljubavlju pozdraviti cijelu našu Franjevačku obitelj. Evo, kao što ste vidjeli, jedan fratari je u Čakovcu, fratari je u Petrinji. E, Gospodin nas je povezao, nismo to znali ne. kad smo išli u ovaj projekt e, i naši frateri ovdje u Zagrebu, evo, mislim da, da ćemo zajedno puno napraviti. Nakon glazbenog predaha onda ćemo nastaviti sa zahvalama. Do slušanja. Evo nas u trećem dijelu emisije Poziv u svijetu. Danas govorimo o projektu Volonteri u palijativnoj skrbi. S nama su u studiju Renata Marđetko, predsjednik udruge Neizlječujem oko Toribi i Blaženka Jeromatić, voditelj projekta mobilnog tima Volontera u palijativnoj skrbi Franjevačkog svjetovnog reda. Dosta smo već toga zaista rekli o ovom projektu. Od kada do kada traje? Možda to nismo. Da, projekt je zapravo na godinu dana Znači, tako je, da, 2015. E, provodimo projekt, pa evo, nadamo se da, da ćemo to nastaviti dalje, pretpostavljamo da će biti još nekakvih projekata Europske unije i nadamo se da ćemo onda na taj način e, financiranje, e, ovaj, omogućiti. Međutim, cilj ovog projekta je zapravo jačanje organizacije civilnog društva. To znači cilj je upravo to da se organizacije civilnog društva ovako partnerskim povezivanjem ojačaju, osposobe zapravo za buduće djelovanje da bi mogli te projekte nastaviti svako u svojoj zajednici. Znači, osposobljavamo volontere, angažiramo, osposobljavamo volontere, osposobljavamo koordinatore volontera, educiramo i informiramo i senzibiliziramo zajednicu, povezujemo se sa institucijama, učimo pisati projekte, povezujemo se sa donatorima preko načina informiranja. Zapravo, evo, nadamo se da ćemo u tih godinu dana mi ojačati, pa će se možda svako sam za sebe Ovaj, odvojiti od mm -hmm. ovog partnerstva i nastaviti svoj projekt u svojoj zajednici, a možda ćemo zaključiti da nam je baš lijepo u našem partnerstvu pa ćemo smisliti neki novi projekt za neko sljedeće razoblje. Da, vi ste zapravo dobar primjer da se zaista jako puno može napraviti sa dobrim koordiniranim radom i da se mogu uzeti novci iz fondova Europske unije, najčesto kako govorimo i čujemo zapravo da smo u tome dosta loši, vi pokazujete da i to možemo pokazati, da znamo napraviti taj dio. A ono što me sad još zanima, pred sami kraj emisije, jer nemamo još puno minuta, Renata, vi ste bili i vani, vidjeli ste i kako palijativna skrb izgleda u Ujedinjenom kraljevstvu, ali osim toga bili ste u Indiji, radili ste kao volonterka u Kalkuti u kući umirućih uh, sa sestrama majke Terezije. Koliko tu ima dodirnih točaka sa onim što vidite danas u Hrvatskoj? Pa ja mislim da... Svata da je, iskustva koja ste? Da je ona baza iste potrebe, kao što je rekla Blaženka, su zapravo iste. To je ona ljudskost, to je ona prisutnost, to je ono ne biti napušten i, i biti otklonjeni ti, ti simptomi koji su fizički negdje bol, negdje zapravo neimanje kreveta, gdje ćeš umrijeti, gdje ćeš zaspati, neimane hrane, ali, ali stvarno su slični. Ja sam radila jedno istraživanje gdje sam pitala ljude koji su potrebe i zapravo moje istraživanje potvrdilo sve onu literaturu koju sam istražila prije da su potrebe ljudi jednake svuda samo je različito ono što se njima u tim potrebama i poteškoćama pruža. Mm -hmm. Mnogi naši slušatelji možda bi htjeli, ali neće postati volonteri, pogotovo ne možda volonteri u paljativnoj skrbi iz bilo kojeg razloga, ali ima jako puno onih koji zapravo trebaju našu pomoć jer su osamljeni. Možda i ne, ne sad u nekim poznim godinama, nego i sve više mlađih koji su osamljeni. I oni trebaju zapravo našu pomoć, zar ne? Pa je. <laughs> I volontiranje im može pomoći u tome da nađu neku, neku novu zajednicu, neki novi smisao i stvarno ja mislim da svakom uh, se razvilo neko novo prijateljstvo, neko, mm. nešto je novo dobio kao osoba. Blaženka? Naravno. Da, kad, kad krene volontirati neće imati vremena razmišljati o tome da mu je život promašen ili nije. Naravno da volontiranje, da sam već rekla, obogačuje svakog ono ko volontira, stavlja na put neke ljude koji su velikog srca, koji su otvoreni za suradnju, koji su otvoreni za pomaganje, za učenje, za u skakanje, u nešto novo. I volonter, među volonterima je uvijek lijepo i zanimljivo i nikad nisi sam. Ono što je posebno važno istaknuti da upravo taj tip volonterstva, pogotovo kroz paljativnu skrb, je došao upravo kroz rad, angažman i potporu vjerskih zajednica u Hrvatskoj. Vjerojatno i prije nego cijelog sustava. Vidimo zapravo da naš sustav socijalne skrbi još je dosta slab u tom dijelu da ga zaista treba osnaživati. Ja bih rekla da to je jedna grupa ljudi gdje, gdje je dosta teško početi. Možda se ne usudi svako. Možda i sustavu treba više vremena da se zapravo vidimo među sestrama mm. i liječnicima. Da nemamo baš toliko hrabrosti koliko, uh, koliko mislimo da zdravstvo ima. Nije jednostavno pričati s nekim uh, što kad ti se veli dijagnoza i prognoza. Mm. Što onda? Uh, biti podrška to nije jednostavan posao. Tako da su je, eto, volonteri u Hrvatskoj bili... Oni koji su počeli pokrete naše i na raznim dijelovima Hrvatske. I mislim da su možda imali više hrabrosti nego, nego sustav suočiti se s, s tom problematikom koju svi znamo da postoji. Pojedinac pokreće stvari, pa tako i u paliativiju. Ja? Tako je. Za sam kraj dva pitanja. A prvi je poruka slušateljima, a drugi koji su sljedeći koraci u vašem projektu? Pa evo, što se tiče slušatelja, svi su dobrodošli. Ako se žele nama priključiti, nek nam se jave, nek nam malo potraže ovaj, naš, našu ovaj, grupu, mobilni tim za palijativnu skrb ranjevačkog sjetanog reda. E, veseli će nas e, novi volonteri, neka pratim akcije, imat ćemo znači i edukacije volontera, zasigurno ćemo imati neke tribine, e, možda opet koncert, prošle godine smo imali koncert, možda i ove godine, pa evo, na različite načine eh, nam se može ovaj, pridružiti, mogu pratiti naš rad, a uvijek mogu molitvom podržati također ovaj, naše aktivnosti, da izdržimo, da eh, eto, osiguramo i sredstva za financiranje naših aktivnosti, da uvijek imamo eh, raspoložive volontere, raspoložive koordinatore volontera, e, tako da ovaj slušatelji eto, mogu pomoći na razne načine a ovaj a sljedeći korak je zapravo evo u ovom trenutku je u postupku aktivnost educiranja koordinatora volontera naša koordinatorica koja ima eto četvorogodišnje iskustvo koordiniranja volontera to svoje znanje i iskustvo prenosi na novo zaposlene koordinatore e, u udruzi Pomoćne izlječivima iz Kotoribe i udruga Naš život iz Petrinje znači koordinatori su boravili i borave ovdje svaki po jedan dan Sljedeća nam je aktivnost e, ra, tribine e, koje će se provoditi i u Petrinji u Čakovcu, a kod nas će biti radionica za volontere, e, vjerojatno negdje u Oživku znači radionica za educiranje volontera. Nadamo se da ćemo i u Radio Mariji, uvijek smo imali podršku, pa se nadamo da ćemo i ovdje uh, u smislu da će informacije preko Radio Marije biti upućena uh, slušateljima. Renata, hoćete vidjeti nešto još na kraju dodat. Evo, ja bi ljudima poručila da nek počnu razmišljati o svom životu. To je ono što nas vjera uči. E, mi se malo nekako bojimo te naše teme i ne mora neko biti volonter u palijativnoj skrbi, ali počinješ već sam sa sobom i u svojoj obitelji ako ne zaobilaziš neke teme. Ako, ako vidiš i počneš razmišljati o tome što je važno tebi, što je važno on, on, on do tebe i mislim da ćemo onda stvoriti uh, uh, jedan narod koji, koji se neće toliko bojati Uh, i tog neizbježnog dijela života. Bila je to Renata Marđetko iz uh, Udruge pomoćne izlječivima, koju se zahvaljujem na sudjelovanju i dolasku u našu emisiju. Blažen Kajer Ormatić iz Franjačko-sjetavnog reda, a putem telefona uključila nam se isto tako i Nikolina, koja je predstavljala treću vrlo važnu udrugu u vašem projektu. I vjerujem zapravo da će ovo biti super početak jednog uh, novog projekta koji neće stati samo nakon godinu dana, već da će se nastaviti nakon što projekt službeno završi. A i vjerujem da će mnogi slušatelji prepoznati vrijednost onoga što svi skupa radite. Poštovani slušatelji, bila je još jedna emisija, poziv u svijetu. Budite s nama ponovno za mjesec dana u isto vrijeme do slušanja. Ja żywym za tobą usłyszę za lipę twoją i za to je moich o Boże mój a ty przedaka dziepo za bik Srce ja ti daje jer juba si moja, sa tebi me evo, pri tebom ja plećim, tebi se predajem. bitlos u mojej sam oči i najličša zora što mi jutrom sviće pri tvoj oltar sjeti želi dušom točni otvori mi vrata jer kličem od sviće o za ja. se predajem, pri tebom ja klećim, tebi se predajem.